Носик потішно зморщився, А з цвиндаря Долинув глухий багатоголосий стогін. Ворушилися запалі могили, Хнябилися хрести, Кощаві руки страшними погонами Проростали з пухкої землі. Пальці немов дощові храбаки Безглуздо ворушилися і хапали сире повітря, от уже й оброслі цвілим волоссям черепи виткнулися назовні, блискуючи вогненними проваллями очниць. Стогін підсилювався, від лоння метався в тумані, до нього долучалися гучні скрикування, як буває на похороні, коли добровільні плачниці Страдно побиваються над відкритою домовиною. Як вони тікали, Як помчали геть, Як терзали з навіснілих коней, А ті, що не вірять ні в Бога, ні в чорта, Вірні паховки грізного князя Лентовського. Кожний з яких здатен був, Насадити на рожен живе ягня і реготати, Слухаючи дитячий вереск нещасного, Підвішеного над палаючим багаттям. Як летіли вони, боячись навіть озернутися, Побачити ще раз відчути на собі Мертву хватку неможливого. О небо, як же вони тікали Від сокириного цвинта! «Геть! мерщій звідси! мерщій. Господи, змилуйся!» Нарешті зміг прошепотіти отець Ян. Здавалося, він геть чисто забув усіляку латину і вкарбував у себе хресне знамення з такою ревністю, немов збирався навіки затямити його власною плоттю. Амінь! Відгукнулася тиша. Мовчить цвинтар непорушні могильні горбки, стоять, як і колись старі нові хрести, а позаду Михаля, який знову притулився спиною до огорожі, не відбувається ані чугисів. Привиділося, лежить горілиць, розкинувши важкі руки. Стахів підмайстер, русько навалившись на стрільця з вусанем, трохи віддалік валяється пахолок, чиє життя щойно спливло до останньої краплі, з розсіченого боку, ні, виходить, не привиділося, виходить, було. Мірошник Стах незграбно ступаючи, підійшов до трупів. Довго дивився на них, потім нахилився і з моторошною ніжністю погладив пелихату чуприну посмертного вбивці. «Не знав я, Стаси, прошептав Чаклун, – «не знав, що ти потай від мене душу північному перу продав. Не я тебе підводив, а він». Що ж ти раніше мовчав, Стаси? Базікало страшенно заврищала від Тарантаса, і ніхто, в тому числі й Мірошник, не збагнув одразу, що вирішить північе перо. Саки розчербати, яку душу кому продав? Що ти мелиш, пень старий? Чи ж тобі не знати, що впродовж першої дев'ятиденки після смерті покійних добром не підводять? Не знав він валах тварюка вихолощена, не знав. Великий здрайце був зараз жахливий і жалюгідний водночас. Нічого не залишилося від колишнього насмішника Чепуруна, знаменитого Берета, було б жалісно і кинуто під ноги.